Pista 18. Enigma Otiliei de George Călinescu Ești un eretic. Fiul de teolog spuseze această vorbă cu mare orgoliu, dar celălalt filozof recunoscuse sincer ignoranța lui. Vezi că eu m-am gândit la asta. Trebuie să fie și aici o socoteală. Eu unde am citit am aflat că filozofia asta se cheamă panteism. Atunci se hotărâră cu toții să întrebe pe profesorul Dumbravă, în care aveau mai multă încredere, fiindcă era sfătos, blând și dispus la problemă. Era un bătrân cu părul tare negru, cu bărbuța maioreștiană și care vorbea cu accent moldovenesc excesiv. Domnule Dumbravă se ridicase unul dintre ei. Era în clasa a șasea. Colegii mei vă roagă, prin mine, să ne explicați ce este Dumnezeu. Dumbravă rămase înmărmurit. Dar ci, bre? Voi v a zărghit? Vă leu! Da, păi aveți răbdare, bre, până la anul măcar, când v veni mintea. Ce vrei? Să mă bat cu părintele?" Totuși, le schițase câteva aspecte ale problemei. Felix își amintia acei ani și se simți trist. În el clocoteau idealuri mari, probleme și energii. Otilia îi plăcuse de la început pentru aerul ei de intelectuală blazată, care nu vrea să spună ce știe și în același timp pentru subțirimea ei delicată boticeliană. Ei, Felix îi se putea dedica, consacra. Otilia îi se înfățișase de la început ca o finalitate, ca un premiu mereu dorit și mereu amânat al meritului lui. Voia să facă ceva mare din cauza Otiliei și pentru Otilia. Depărtarea de fată nu îl supăra în sine, ba, într-un fel îi convenea, fiindcă gusta ca un călugăr bucuria de a se înfățișa mai târziu Otiliei, perfecționat sufletește. Îl supăra însă că plecase cu pascalopul. Asta întuneca puțin figura Otiliei, Fecioara Maria este venerată de toți și nu este a nimănui. O fată care primește omagile unui om în vârstă și se plimbă cu el în străinătate, e suspectă de aspirații comune, de obtuzitate pentru marile sacrificii bărbătești. Ar fi vrut-o pe Otilia Călugăriță, refuzându-se tuturor. Atunci ar fi rămas și el ascet în onoarea și adorarea ei. Pe Georgeta, Felix nu o disprițuia. Își mărturisea chiar că îi place și că o dorește. Îl supăra însă că, fiind mai redusă intelectualicește decât Otilia, nu căzuse în capătul de jos al valorilor feminine. Ar fi dorit o georgetă frumoasă, ca și aceasta, dar de un cinism mai accentuat, mai inconștient. Ar fi voit o căzută, rătăcită, ca prostituatele din romanele lui Dostoevski, care, în abjecțiune, mai au o licărire de conștiință morală. Atunci, i s-ar fi sacrificat invers decât Otidii, salvând-o, ridicând-o până la el, vindecând-o trupește și sufletește. Așa Georgeta îl irita puțin. Era încântătoare de frumusețe și sănătoasă tun, imorală, dar cu luciditate, cu principii burgheze și bun simț. Nu numai că n-avea nevoie de salvatori, dar îl privea pe Felix matern, îngrijorându-se de studiile și reputația lui, acordându-i favoruri din caritate. Raportul acesta era insuportabil, cu atât mai mult, cu cât în ochii fetei, Felix credea că zărise o sclipire de ironie. Râdeau are georgeta în sine ei de naivitatea lui Felix, care o privea ca o sfântă sau, din potrivă, era mai onestă decât își închipuia și atunci a observa cu aliții orientările lui în lumea femeilor. Felix simțea mai mult decât nevoia fiziologică și psihologică de a avea femei și de a le iubi, necesitatea de a discuta despre femei și de a-și găsi un punct de vedere metafizic în care să-și ordoneze viața sentimentală. Îl pictiseau eternele apostrofe și insinuările triviale ale colegilor. Te-am văzut cu o damă bine. Ai dat lovitura. Faci ceva? Sper că nu e numai platonic." Bântuit de astfel de gânduri, mergea încet de-a lungul cheiului Dâmboviței când îl opri cu brațele larg deschise colegul Weisman. Vorbea puțin cu el, abia îl cunoștea de fapt, totuși nu rămăsese deloc surprins de familiaritatea studentului. Ce mai faci?" îl întrebă Weisman. Te plimbi gânditori. Ești pierdut în contemplări. Faci poezii? Aș!" protestă Felix. Și de ce să nu faci? Crezi că eu n-am făcut? Ce e rușine?" Am făcut caiete întregi de poezii. Eram așa de sentimental într-o vreme." Publici?" întrebă Felix. Ce să public? Le-am citit unui prieten al meu, băiatul cel mai inteligent de pe lume, cel mai delicios. El mi-a citit pe ale lui și eu le-am aruncat pe foc pe ale mele. Băiatul ăsta are cel mai mare talent. E mai tare ca haine. Cum îl cheamă?" Cum îl cheamă? Parbu Nemțeanu. Trebuie să-l cunoști. E de pe acum un poet celebru." Felix mărturisit că nu-l știe, ceea ce miră pe Weisman, dar nu-i dădu dus suficiență. Amice Sima, pe băiatul ăsta trebuie să-l cunoști numai decât, este cel mai mare poet contemporan. Îți fac eu cunoștință, am să-ți aduc revistele în care publică el, să-ți dai seama și dumneata de ce să te privești de o asemenea beție lirică. Weizmann vorbea cu entuziasm extraordinar și gesticula, oprindu-se din când în când și rezemându se de balustrada cheiului, spre a demonstra mai bine și a-i declama unele versuri, persuasiv, șoaptă, trăgându-le cu mâna din gură și sugând din buze voluptos, ca după mușcarea unei piersici. Îi puse lui Felix repetate întrebări, dacă nu cunoștea cutare, sau cutare poet român sau străin, și Felix trebuie să recunoască rușinat că nu era atât de informat. Ascultă o poemă delicioasă. Weizmann declama prelung, cântând aproape, apropiindu-se și depărtându-se de urechile lui Felix, așa cum fac violoniștii țigani în Ungaria și Austria. Cum? Nu-ți place, poate? Așa un poem minunat. Cred că știi cine e. E Albert Samen, cel mai mare poet francez, mai mare decât la Martin. E o celebritate. De asemenea, Felix auzise și și-a chiar aminte că văzuse între cărțile Otidiei un volum destul de vechi, o Jardin de lingvani, dar nu-l citise fiindcă nu l-a trăsesă până acum poeziile. Îl interesau romanele, care înfățișau cazuri de energie virilă, de tenacitate în ambiție, biografiile oamenilor mari, în genere toate cărțile care tratau despre problema educării voinții. În anul acesta, întâi de facultate, citise puțină literatură și foarte multe cărți de medicină. Mai mult decât risipirea, prefera profunditatea într-un lucru hotărât. Acum însă sufletul îi era sonor. Declarația lui Weismann, care oprea în loc petrecător, îi plăcea și se decise în gând să citească acasă PSME. A iubit vreodată?" întrebă brusc studentul, după ce l-aruncase inutil prin poezia rusească, prin Nekrasov și Balmon. Cred că da," răspunse după puțină ezitare Felix. Weizmann îl privi incredul, apoi se porni cu obișnuită frenezie pe confesiuni. «Ca mine n-ai iubit. E imposibil. Eu am iubit fenomenal, așa cum numai odată un om iubește într-un secol. Am material sufletește să fac bucuria unui poet mare. Am iubit o fată extraordinară, un adevărat înger, o fată nervoasă, impresionabilă, o fată, zică al cărei suflet vibra ca o vioară scumpă sub arcușul lui Enescu». Am petrecut cu ea de divine, ne-am topit în beția sfânta a cărnii, apoi am vrut să ne sinucidem amândoi. Ne-am închis în casă și am dat drumul la gaz, dar fata s-a speriat la sfârșit și a țipat și atunci a venit o mătușa ei cu vecinii și au spart ușa. Și de ce ați vrut să vă sinucideți? De deci ce am vrut să ne sinucidem? Tainic și Graf Weisman. Tu nu cunoști durerea cărnii, desperarea de a fi ajuns pe culmile veției, de unde nu mai e nicio fericire posibilă. Când ajungi pe o astfel de culme, imediat te nevolește urâtul. Ne-a fost silă de viață, am vrut să prelungim clipa în eternitate. Lui Felix, Weisman îi se păru cam prea lateral de subtil, dar seriozitatea cu care își făcea tragedii strict gratuite îl încânta. Îi se redeșteptau un suflet emoțiile nopților de dispută de la liceul internat. Mă întreb de ce am voie să ne sinucidem? Continuă Weisman. Tu ai citit Weininger, marele Weininger, cel mai teribil gânditor contemporan?" Felix trebuie cu ciudă să mărturisească că nu citise nici pe Weininger și fu umilit de puținerea lui cunoștințe și uimit de informația colegului. N-ai citit? Te-ai privat de cel mai delicios festin al intelectului. Îți fac eu roz de cartea lui. Știu eu de unde să-ți o cumperi, cu un rabat inimaginabil. Când ai ceva de cumpărat în materie de cărți, spune mie și-ți cumpăr mai ieftin ca oriunde." Cine e acest Weininger?" întrebă Felix, plin de curiozitate, dorind sincer să se informeze. Weininger? Weininger este cel mai grozav critic al femeii, din care cauză s-a și sinucis. După el, femeia este numai sexualitate, pe când bărbatul sexual e numai temporal. La ea sexualitatea e întinsă pe tot corpul. Eu și iubita mea, care prin excepție avea un suflet viril de intelectuală, am rămas înspăimântați când am citit cartea și am mi-a dat ideea să ne sinucidem scârbită de realitate care contrazicea idealul ei. Vreau să citesc această carte," zise Felix. Vrei să citești Geschlecht, un caracter?" Admirabil, dăm un franc și ți-o procur eu." Felix îi dădu francul, mersese câteva vreme tăcuț unul lângă altul, fiindcă Felix, deși iubitor de discuții, se simțea stingherit să facă mărturisiri iar fi părut o necuvință să pomenească numele Otidiei și chiar al Georgetei față de un altul și chiar să facă oricât de mici aluzii la existența lor. Ca să nu pară plictisit, întrebă pe Weisman cum trăiește, ce scopul urmărește, dar se numai decât, având sentimentul că cere altuia indiscreții pe care el nu ar voi să le facă. Weisman nu părut deloc contrariat și se porni pe confesiun fără nicio umbră de rușine. Trăiesc ca un câine, ca un desperat. Am pe capul meu trei surori mici și o mătușă bătrână, pe care trebuie să le întrețin eu și stăm cu toții într-o odaie mizerabilă. Un fel de cameră de vizitii deasupra unui grajd, unde ne suim pe o scară de lemn mobilă. Eu trebuie să plătesc chirie, eu trebuie să mă gândesc la mâncare. Și cum faci? Cum fac? Fac ce pot. Asist pe un dentist, fac injecții ieftine pe la lucrători, sunt redactor la o gazetă socialistă, traduc pentru un editor, dau lecții particulare, asta fac. Eu sunt un proletar care așteaptă mântuirea clasei mele prin dialectica istorii. Ești socialist? Eu socialist? Ce e socialism? Toate spiritele mari, fără prejudecăți din lume, cugetă ca mine. Eu sunt socialist științific. Susțin colectivizarea mijloacelor de producție și moralizarea dragostei prin eliminarea venalității, dragostea neconstrânsă. Felix, cu toate că era lipsit de prejudecăți, simți o stingherire în fața acestor formule. În sufletul lui se simțea burghez și admira liniștea, independența autoritară și rafinamentul lui Pascalopol. Crezi, întrebă el, că la noi sunt potrivite astfel de reforme? Nu cunoști chestiunea, ripostă Weizmann. A demonstrat-o la noi cel mai mare critic român, Maiorescu. Ce Maiorescu? maiorescu e un pigmeu. Maiorescu e ceva ca degetul mic de la piciora a lui Brandes. Eu îți vorbesc de Dobrogeanu Gherea, cel mai mare critic român, care a scris despre Gecoșbuc un articol excepțional, poetul Țărănimii. Trebuie neapărat să-l citești. Weisman vorbea cu atâta pasiune și convingere, că trecătorii întorceau capul. Felix nu îi împărtășea nicio idee, dar era încântat de frenezia lui ideologică, așa de absentă la alții. Am să mai stau un an, în România, unde pot să gândesc liber, până măriți surorile și placez pe mătușa mea la vreun cumnat, și apoi mă expatriez, mă duc în Franța. Felix îi mărturisit că și el avea de gând să plece la Paris pentru a-și desvârși studiile, dar că simțea ca pe o datorie de onoare să se întoarcă apoi în țară spre a contribui la progresul ei. Îl întrebă dacă pe el nu-l mișca la fel acel obscur devotament pe care îl are orice om pentru pământul în care s-a născut. Tu poți să vorbești așa, fiindcă ești creștin. Eu sunt evreu suspectat în sentimentele mele patriotice. Și dacă am să spun că și mie îmi răscolește sufletul doina românească, ai să mă crezi? Mi-e teamă că n-ai să mă crezi nici tu. Mulți ne trebuie exclusiv obstinația de a vedea peste nații, de a pregăti răsturnări. Mirabod, Anton, te întreb eu, au fost evrei? Au lucrat ei contra patriei franceze? Toți cei care cugetă? la binele de mâine al omenirii și văd peste prezentul îngust, sunt calificați nepatrioți de către privilegiații prezentului. Eu sunt patriot român, însă în numele țărăni și al proletariatului, alături de orice bun român care nu exploatează. Azi, în societatea burgheză, toți cei care gândesc a mine, evrei sau creștini, fără deosebire, sunt rădători. Ce-s eu devină că frecventez spiritele cu viziunea viitorului? Am sau n-am eu dreptate? Poate ai dreptate, zise Felix, logic vorbind, dar sufletul meu nu poate depăși datele experienței imediate. E tutuna cum mi spune că e zadarnic să iubesc o fată, fiindcă peste câțiva ani va fi bătrână și va muri. Eu o iubesc pe cea de acum, singura care există pentru mine, irațional. Sofism, sofism, ești un excroc logicii, vociferă Weizmann gesticulând, gata să denă cu alte argumente. Felix însă ajunse aproape de casă și trebuia să se despartă. Weizmann răntoarse din drum, îi privi hainele, le pipăi, stofa cu mâna și se arătă nemulțumit, deși costumul lui Felix era foarte bun, numai puțin cam gros pentru anotimp. Vrei să porți un costum elegant, cum poartă numai de de la național? Dăm costumul ăsta vechi și 20 de franci și eu îți procur un costum nou, cum n-ai mai purtat toată viața. Felix se codi, dar Weisman îi vârâ în mână o adresă pe o carte de vizită. Ține asta, parcă ce pierzi. Când ai să te decizi, ai să te duci și o să spară bine. Să-mi aduci pe Weininger, îi strigă de departe Felix, făcându-i un semn amical cu mână. Ajuns acasă, intră de-a dreptul în odaia Otidiei și căută poeziile lui Same. Le răsfui, se lăsă pe un scaun cu ele în mână, apoi se întinse pe sofa. Atmosfera aceea vaporoasă, mătăsoasă, îl umplea de fiorări noi. Nu-i plăcea în fond poezia, o găsea prea pretențioasă, dar pricepu prin ea reveriile Otidiei, tumulturile ei tăcute de fată. Pe marginea mesei zării un degetar și o păpușă de stofă. Din paginile volumului căzu un mic ac de păr și o panglică verde. Otilia i-a apărut ca o ființă fragilă, suferind la o muzică prea tare, ca o floare respirând în înduneric umiditatea. O fată care citea astfel de fluidități nu putea fi o ființă diabolică, ci contemplativă, victimă a oricărei mișcări pasionale prea tari, dependentă de cel care ar fi fascinat-o. Ură pe same. Se duse în odaia lui și luă o carte medicală În care se vorbea tocmai de conformația femeii Și autorul sublinia cu oarecare patetism Destinul ei de pasivitate Felix îl căută în zilele următoare pe Weizmann Și nu lăsă până nu căpătă pe Weininger Îl citi cu pasiune Dar amărăciunea acelui original sinucigaj Nu îl contamină din potrive, rămase cu convingerea și mai întipărită că femeia e o ființă slabă, victima a fiziologiei ei, orientabilă după bărbat, care trebuie să o crotească și să imprumute împrumute personalitatea lui. Contactul cu Weizmann și cu problemele sale dezvălui lui Felix o latură care îl rușină. Da, citise multe lucruri pentru vârsta lui, însă dăduse cu prea mult orgoliu atenție numai pregătirii tehnice. Nu-și cercetase sufletul, nu-și pusese probleme, fusese un animal ambițios, viața avea aspecte multiple și era stăpânită de legi interioare sub apăsarea cărora orice om își avea iertarea lui fusese un fumurat, egoist, mulțumit că are o stare, necunoscând nicio mizerie, purtându-se cu lumea rece. Desigur, Titi era un băiat mediocru, dar avea și el un suflet. Îl umilise prin pretențiile lui savante și îl jignise în amorul propriu, punându-se indiscret în afacerea cu Georgeta. Aglaia era rea, dujmănoasă, dar fiindcă-și iubea copiii, cu pascalopol se purtase fără nicio delicatețe, deși n-avea niciun drept asupra Otiliei. În Felix își scruta atitudinea lui față de cele două fete și se găsi profund vinovat. Pe Otilia o urmărise înainte de a se încredința că fata îl iubește, compromisându-i, agravându-i situația, iar pe Georgeta o vexase pur și simplu. Era și ea o ființă ca toate ființele, care voia să aibă un cămin și să fie estimată. Chiar dacă nu era decât o fată ușuratică, nu se cădea să fugă în chipul acela alaș din patul în care ea îl primise cu atâta vădită sfială, cu un respect care îl măgulise. Ea îl iubea fără îndoială și îl socotea mai presus de ea. Felix se hotărâ ca pe dată ce își va fi trecut examenele să facă unele lecturi de documentare mai generală în domeniul vieții și să scruteze mereu spre a surprinde și sugruma orice impulsiune orgolioasă și orice cruzime față de alții. Ca să nu uite, își luă caietul și scrisenetet. Voi căuta să fiu bun cu toată lumea și modest și să-mi fac o educație de om. Voi fi ambițios, nu orgolios. Felix, după multă luptă cu sine însuși, ajunse la concluzia că trebuie să se ducă la Giorgeta, spre a repara impresia de răceală pe care o lăsase fetei. Îl tulbura însă faptul că sila pe care și-o făcea îl bucura la untric. lua deși drept hotărâre, ceea ce nu era decât o slăbiciune și apoi nu cumva nu mai iubea unde ajuns pe Otilia. Căută să se analizeze sincer și crezu că descopera această dualitate. Pe Otilia o iubea cast, o voia ca pe o viitoare soție. Georgeta îi era trebuitoare fiziologește. Îl tulbura, o dorea, dar nu se temea că ar putea să se îndrăgostească de-a la de ea. Se duse deci la Georgeta, care îl primi cu o plăcere entristată. I se păru chiar curios lui Felix că o fată așa de jovială și de deliberată în tot ce face, exprimând prin perfecțiunea de mare păpușă de porțeran femeia crudă, indiferentă, ea de, de preocupată de cazuistica morală. Domnule Felix îi zise ea, îmi pare sincer rău de Titi, n-am vrut deloc să-l fac să sufere. Dumneata nu înțelegi că e perfect absurd ca eu, în sfârșit e ridicul, e de vină numai stănică. Dar sunt și eu vinovată că m-am jucat, generalul a aflat, tot stănică trebuie să-i fi spus, cum are obiceiul și mi-a făcut aluzie, nu din gelozie închipuieți, din bunătate, e un om bun. Lui Felix i se păru ciudată această bunătate a unor oameni cu o situație morală atât de independentă. Se gândiși la Aglae și la Pascalopol și-și făcu mint Socoteala că ființele dezlegate de cătușele familiei trecute prin toate plăcerile vieții sunt mai îngătuitoare, în tot cazul fundu-i așa de judecata Giorgetei și o privi lung. Ascultă, zise acesta, eu am pretenția de a fi frumoasă, seducătoare, știi? Nu sunt îngânfată, dar o femeie își dă seama numai decât de cum e privită de bărbați.” Și apoi, în tagma mea, sunt de o castitate aproximativă. Pot să inspir tulburări romantice. M-am întrebat, ești un timid, sunt eu lipsită de interes pentru un om cult? Spune-mi drept, nu mă supăr, de ce fugi de mine? Sub imperiul hotărârii lui disciplinare, Felix se apropie de Georgeta și sărută mână. În fond, era tulburat și se temu că nu va fi consecvent. Simțit că o forță naturală, imperioasă, cere ca relații de acest fel cu femeia să devină normale. Georgeta-i văzut obrazul înroșit și ochii vinovați și-l de bărbie. Felix fuiar în ciudat. Ce curioși sunteți voi, tinerii, îndrăznești și plini de ascunzișuri. De ce-ai fugit atunci? Trebuie să înțelegi că e jenant pentru mine să lipsezi noaptea de acasă. Moș Costache e un om bătrân, merită respect. Apoi Otilia, o iubești, nu? Felix găsi o deosebită mulțumire să se mărturisească și îi se păru chiar foarte firesc ca să-și dovedească astfel prietenia față de Georgeta. O iubesc într-adevăr, Georgeta îl strânsă repede de un braț și îl sărută. Dar la mine ce cauți atunci? Așa iubești tu pe Otilia? Felix se dădu apoi dezarmat de argument. Georgeta redeveni serioasă. Nu zisea, glumesc desigur, iubește într-adevăr pe Otilia și o fericesc. Nu face o crimă dacă vi la mine, oricărui bărbat îi e îngăduit asta, nu-i așa?" Se prinse Felix de precept. De Otilia s-a negat de mult, din copilărie. Și pe tine te iubesc, altfel. N-am avut nicio intențiere atunci, îngăduiem să repar greșeala. Ah!" râse Georgeta, ce șiret ești! Vrei iară să-l pe generalul cu tine? Ei bine, am să fac și asta, fiindcă sunt o fată bună și de altfel am prins slăbiciune pentru tine, dar fără manifestări caznice." Ai dreptate. În definitiv, și pe urmă, află că în cele din urmă devin primejdioasă. Un tânăr s-a sinucis din cauza mea. Iubește-mă pe furate, nu te zăpăci. Pe Felix, această morală îl supără iarăși, lucru pe care Georgeta îl remarcă. Fata se așeză pe genunchii lui Felix și îi înconjură gâtul cu un braț. Sunt o proastă că-ți fac atâta morală, iartă-mă. Inspiri atâta respect încât am devenit pedantă. La drept vorbind îmi place. Ăsta e principalul. Fă cum crezi. Ca un fulger trecut prin mintea lui Felix, iarăși imaginea utiliei. Hotărârea de a fi absolut credincios să întârzia spontaneitatea plăcerii, de a se simți alături de Georgeta, apoi se simți profund ridicol, ca în asemenea împrejunare să stea să mai cântărească sentimentele. Se lăsă cu totul în voia simțirilor și atât el cât și Georgeta, fură fericit în acest joc, care avea savoarea primejdiei fără a fi propriu zis amenințați. La plecare, Georgeta îl privi pe Felix cu o simpatie adâncă și șopti cu gale și reproș. «Felix, să nu te îndrăgostești de mine! Fii impertinent! Așa trebuie să fie un bărbat! Ți-o spun pentru binele tău!» Felix se simțea fericit. Era absurd să tăgăduiască acest lucru. Se simțea mai ales ocrotit de toate împrejurările și de oameni care de o conjurație a favorii. Otilia îi păstra un gând de departe și el avea voluptatea de a o iubi. Georgeta îi dădea cu margini și ceea ce era în puterea ei. Era însă nemulțumită de el însuși, de această luptă lăuntrică, între impulsiunile momentane și nevoia congenitală de a-și face un program de viață. Dacă se va duce mereu la Georgeta, va fi un profitor, lipsit de orice capacitate de așeză, în numele unei mari iubiri pure, dacă nu se va duce, va fi un ridicul cazuist, timid. Otilia și Georgeta ședeau foarte bine la oaltă. Lucrul era limpede, cu toată îndărărnicia de a găsi vreo antinomie. Mai degrabă îl supăra facilitatea relațiilor lui. Parcă nu el cucerise pe Georgeta, ci ea îl cucerise pe el și Otilia îl privise ca pe un factor de a cărui inițiativă nici nu se cădea să se informeze. Felix a avut întreacăt ideea pe care nu l-o să se dezvolte din pudoare, că prin a-și controla voința și capacitatea lui de a urmări un scop, ar fi trebuit să încerce să cucerească experimental o altă fată inaccesibilă, însă examenele îl absorbiră cu totul și câteva vreme uită și de Otilia și de Georgeta. Pe când cita un curs, străduindu-se să memoreze pagină cu pagină, Moș Costache, după ce dădu câteva târcoale prin fața lui, crăpă ușa și vârâ înăuntru capului ca o bilă. Nu, nu, tete, duci nicăieri? Azi? întrebă el. Nu, am de învățat." Dar de ce? Ai vreo trebuință de ceva?" Nu. Am zis că e frumos afară, e soare, ți-ar face bine să mai ai aer." E întuneric aici." Îți mulțumesc, zise Felix, am să mâine, azi vreau să citesc cursul." Moș Costache scoase capul din între deschizătura ușii și dădu să plece. Ezită însă și după câteva târcoale îl vârâ din nou. Nu, nu, ieși din odaie, nu-i așa? Pe jos e urât. Fa, fa, fac niște reparații." Nu ies," răspunse Felix. B bine faci," se bulbui Moș Costache vesel. Deși întrebările bătrânului erau cam fără rost, Felix nu le luă în seamă, dar rămase cu sugestia vremii frumoase. Într-adevăr, i-ar fi plăcut să se plimbe puțin la șosea, să-și mai consolideze prin odihnă terminologia în memorie. De jos se auzi un huruit ca de mobilă trântită pe dușumea și aboi bătăi de ciocan. Își aruncă ochii prin ferestrele geamlăcului și văzu că în curte nu era nimeni. Ușa de la odaia marinei era închisă cu lacătul, ceea ce însemna că bătrâna nu era acasă. Moș Costache apărut deodată în curte cu un ciocan în mână. Privind spre poartă, în fundul curții, în toate părțile, uitând să arunce ochii în sus, apoi se întoarse călcând în vârful picioarelor chiar pe pământ ca un hoț. Se auziră din nou huruituri și scârțuituri, ca niște lungi cuie, trase greu cu un clește. Felix se decise să plece în oraș. Tot trebuia să mănânce undeva, de vreme ce Marina nu era acasă. Se dădu jos pe scară, fără să fie auzit. În sufragerie însă, fu oprit în loc de o scenă pe care nu o aștepta. Marele bufet era dat la o parte, iar moș Costache ședea îngenunchiat în fața unei găuri în dușume, făcută prin scoaterea unei bucăți de scândură. În ea, Felix zării fără să vrea o cutie de tablă de ale regiei în care luceau monede și un pachet cu hârtii, după toată aparența banknote. Bătrânul se zilea cu mâinile tremurătoare și pline de sudoare să pună repede deasupra bucata de scândură. Felix voia să se strecoare îndărăt pe ușă fără a fi văzut, dar dușumea meu a troznit sub pașii lui și Moș Costache sări galben în picioare cu ciocanul în mână. cine e? Nu intra!" Eu sunt moși am venit să spun că mă duc în oraș. Dacă voiai să repar dulapul, trebuia să-mi spui și mie să-ți ajut." Felix mințise intenționat, dar moși Costache el crezu sau se făcu că îl crede. Nu, nu, nu-i nimic. s rupt puțin o scândură, îl repar eu că mă pricep." Felix se strecură pe ușă cu ochii în tavan ca să dovedească bătrânului că nu vede nimic. Pe dată ce ieși, auzi că ea răsucindu-se broască. Ieși în stradă, întoarse instinctiv privirea și văzu că Moș Costache pândea la fereastră să vadă dacă a plecat. Bătrânul îi făcut un semn de adio cu mâna ca să fie sigur că pleacă. Imprudent bătrân, își zise Felix, dacă află stănică e un om mort. Stănică nu află, dar extraordinarul lui simț pentru tot ce se petrecea în umbră, pe raza intereselor lui, îl făcea neliniștit și căutător ca o pisică în unei fripturi. Felix nu și putea da seama, în definitiv, ce urmărea stănică și nici acesta nu i-ar fi putut explica într-un acces de sinceritate. Stănică nu urmărea nimic special, aștepta numai, înfrigurat, lovitura care să-i schimbe cursul vieții. Această relativă gratuitate a activității lui îl făcea fecund în idei și ascuțit în intuiții ca un adevărat artist. Stănică era pretindeni, întreba de toate, dădea sfaturi în toate direcțiile, era frate, părinte, consilier pentru oricine, înduioșindu-se de propriile lui improvizații sentimentale. Felix îl surprindea adesea privind pe fereastră în lui Moș Costache sau Cotrobain prin casă. Totdeauna întorcea astfel vorba încât indiscreția lui părea un lucru firesc și neînsemnat. Felix îl găsi într-o zi, chiar în odaia lui. Îl văzuse bine cum scodocește prin cameră, dar când intră, stănică ședea pe un scaun lângă masă și contempla atent o pagină dintr-un tratat. E foarte interesantă chestia asta," zise el, bătând cu degetele în carte, ca și când era limpede că pentru carte venise. Când termin examenele, să mi-o dai și mie să o citesc, vreau să mă informez și eu. Știința exactă, asta a fost pasiunea mea, n-am avut părinți." Felix îl privise totdeauna așa de surprins încât stănică simțit nevoia de a mai da o îndreptățire a prezenței lui acolo. Domnule, mă uitam la marina asta. Am bătrânii rău, săraca. Știi că le e cam rudă, dumnealor, ai dracului oameni, să-ți fie rudă și să o faci servitoare. Și nici nu-ți închipăi câte familii bune, mă înțelegi, există porcăria asta. O soră nemăritată, o mătușă, așa puțin mai cretină, spală rufele celorlalți gratis." Să zic că Marina nu prea face cine știe ce treabă. Dar oricum, gratis, e o afacere. Eu aș lua o bucuros. Sos o scap de mizeria asta, dar te lasă lor? Culmea, nu vrea nici ea. Dumnezeule, Marina asta trebuia să aibă parale pe onoarea mea. Asta i-am promutat odată lui Moș Costache 2000 de franci. Unde dracului o